سوره المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم حانم الله تعالی د دې مراد باندې خپوي دي تنزيل الكتاب نازل اول د دې کتاب تو قرانه پاک من الله تعالی تراب دي الله تعالی نا العزيز ذورا ور دي العليم چ پوي پارسا غافر الذنبي با کنه کون کې د وقابل التوبه او قبل کې د توبه دی شدید عقاب سخت عذاب ور کون کې دی زه تول خواوند د طاقت لا الهه نشته وعددار نشته ذمہ دار الا هو مگر د الله دی لا اله الا هو نشت دے ذمہ دار دے عبادت لائق متصرد دے خلقو واغدار دے ہر سیز سوا دے اللہ نا علیہ المسیرو خاص اغت دیگر زیدل خاص الله دور گر زیدل دی ما یجادلو جگڑا نکوی دی آیات اللہ پایتنو دے اللہ تعالیٰ کی اللہ اللہ لزینا مگرا کسان جگڑی کئی کفر وجه کو پری کړه دې کا فلا یا غورر کا نو دوکا دین نکړي تالرا تقلبهم ګډوډ ګرځېدل دوی او دې دل لا او دې دل دوی تقلبهم ګرځېدل دوی ګډوډ یعنی فمستای سارا بلبل اج فخاروم کی کذب تکذیب کړه دروګې ګړلېو دروځنه غڼه ليو قبل لهم مخې د دینه قوم نوح قوم دینو حال السلام والاحزاب او نورو مخالفینو ډالو تول مخالفینو ډالو ترو جنګای کډه وا منبا دیم روستو د دنیا وا همت او قسمه کډه او پوخ قسم قسمنه اراده پوخ په خیراده کډه وا پوخ قسمه کډهو کل امته هر یو امته هر یو ډلې به رسول هیم په بار د رسول خپل کې خپل رسول په باړه کې پککسې کړو ل یا خوځو د د پاه چې وسیې پغمبل ل را د قتل کولو د پاه وجهلو او جګړی کول بلیلباتېې په باتل سره ل یو د حیزو د د پاه چېقبب زوری کې ونړوي به هی پهلی باېلو سره الح سر ریا لره پاخ تو همم نهله پاک نو اویول ماهغوي وکای فکان اعقاب مصرنگ شو عذاب زما وکذالک ان دغشانتی حق قد پورش و ثابت شو کلمة رب بکا پیسلا در ردستا کلمة مانا پیسلا در ردستا الالذین کفرو فاغ کسانو چو کفری کڑوی انهم چی یقینا دوی اصحاب ناری ملگری دو اوردی دو دوزا حسیدون کی دو اوردی همیشا الذین آغا قسان مرات ملائکی الذین آغا ملائکی يحملون العرش کی پورتا کئی عرش دی ومن حوله او آغا صبح چاپیر دی آغا نبی يصبحونا تذبیحوائی بحمد ربهم سرد استعین دی رب دوینا اللہ استعین کئی ویؤمنون بیهی او ایمان دوری پا اللہ بانده ویستغتیرونا او بخن غواڑی دا ملیکی للذین اغی خلقو دا پارا آمنو چی ایمان را وڑی ده ویدوی ربنا ای رب زمونگا وصیعتا کل شیئر رحمتا پراخده پراخ پا هر سیز بانده رحمت استا یعنی ای راګیر زمونگا را گر کل ده هر سیز پا رحمت و علمنا او فایلم کی ټول درا گیر کړيدي تاسو پیر نو باه نوکرا للذین اغه چا تاغه خلقو ته پارا تابو چې توبوی ویستلې دا توبوی کړدا وتوبو توبوی کړد چې خلقو پرنا وتوبو وطبع وتابی داری کړدا سبیل کستاده لاري چو قرانه پاک دې دین د الله وقيهم او بچو ساتی دوی لرا عذاب الجحیمی دو عذاب دو اورنا ربنا ای رب دمونگا علیکی وئی و ادخلهم او داخل کرد دوی جنات عدنیل جنتونو دو دي درک دلوتا اللتی آغ جنت وعدتهم جتا لوز ور سر دی دوی سر و من صلح وغ صوب دن نگ جنتا چه دوی نیکان دی من آبائهم دا پلارانو دو دوینا پلارانو نیکانو دیت دین تور لے گلے دی نو اللہ تعویم جانت تور داخل کا و ازواجهم او دی بیانو او د اولاد دوینا دو انکا یقیناً تو انتا العزیزو الحکیم العزيز العزیزو الحکیم تو ذرور ذات غالب پارچا الحکیمو حکمت نوالئی واقعہ المسیئات او بچو ساتي دوی لارې ناکار انجامونو نا ناکات ناکار او کوګتونو نا تا ني ناکار حالاتونو نا ومن تکي سيئات او اغه سوکه تابع تاب بچاتل ته ناکار انجامونو نا ناکار مصیبتونو نا تاب بچو ساتلو چا چ سوکه دے بچو مصیبت نا يوم اذن پدغه روز کي فقدرهيمتهو نو یقیناً رحمو کرو تا پاغ بانده و ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی، اللوی کامیابی دا جنت تاور رسیدل دا لوی کامیابی دا اِنَّ الَّذِينَ یقینا کسان کپروش کپر کڑ ده یونا دونا او آز ورکو لیشی دویتا پا قیامت که لَمَقْتُ اللَّهِ خَامَخَاؤُ صَدِيَ اللَّهِ تَعَلَىٰ اَكْبَرُ یر عدد غوسه تاسو نه ان پوشکم ینه تاسو چې بغوسه کېدلې ان پوشکم په ځانونو تاسو باندې الله پاک غوسه نن زیاته د تاسو د غوسه نه ایستو دعاونه غوسه به کله کېدلې تاسو ایستو دعاونه کې قلب بللی شله تاسو را بللی شله تاسو ال ال ایمان, ای ایمان طرف تا چرشی ای ایمان راوړید الله توحید ومنای شیر پردي کوفر پردي په تک پورونه نو تاسو کوفر کولو چې نیم تییاته ن نه قالو دوی به وي رب نه ا مونګه دا دو زخیان وي مونګه مت ن م د را اوستلی د تا په منباناندې دوه ځلی احای ته ن نه تاې او جند را کړ د دوه کاره ته دوه نو اقرار کو منگا به بي دونو غنا په گناهونو خپل باندې په حل ال اخروج نو ایاشت د وطلو من سبيل الصلاره دوزخ نه دی وطلو الصلاره چې منغو وزو پنګ غناونو پردي اقرار کو چې بد مو پردي الله وینا زالکم داد دی وجنا عذاب قرغ لای به انه چې یقینا شانداو اذا دعی الله قلچه با تاسو بل قلچه وبلا لشو الله پاک اذا کل الله طلب يعني قلچه وبلا لشو الله پاک يوازش الله مددگار دي وحده او يوال سرا چې الله پاک ذات کې يوه دي صفات کې يوه دي عبادت کې أغثر رسوغي صدار مکوئي الله په يوازي یاد کړې شو کا پر تم نو تاسو به انکار کولو کو پرم کولو و اي يشرق به او په چرتہ شرګ او کړې شو د الله سره یو پلان کې شه خدای څه کوي کنه مړي جون دي کړلو پلان کې مریضانه چې د مرزونه زموارد وي وا اي یشرق به او په چرتہ شرګ او کړې شو الله سره تو تاسو نتا ایمان دارو هو د ښه خبرو کا الله هی په الحكم لله نه استیاز ده پیسہ یو الله تعالی سره ال علیل کبیر چې چدې او دې او الذي خاص الله غ ز يورکوم چې خي تاسوته آياتقدرتون ع خپل و نهذرو لکوم او را ووي تاسو لاه من السي د أسمان نهبارانه ریق او ن نه اخلي ننست نه قبلوي إلا من يونيب مگر اغس نس قبلی چېورګزی الله تا دله ددين تايشي پد او الله مهاجرتونه غارید الله تعالی نه مخلصین له دین خالص کونه یی اغه د پا رب لنا کول یو الله نا مدد غار یو الله حاجت رواه بنای ولو اگر کی بد غنی کافران رفیو درجاتی الله تعالی اوجه ته اون کې دے درجو ذل عرش خاون دے دے ارش ارش والا ي القېروح رالیگی و لاه یقې را غور لاړ رالیگی من آمريه په اخپلکم سره په خپل امر سرهقال من يشا او پاغ چا چې او غواړی الله پاگمن اعبي هې د بگان و خپلونا لیون زرا د دپه چې وره ورکي یو تو وررض د ملاقتونه ملاقتونو ور نه يره وررککی یوما هم فاغورس چه بدوی باری زون اخکاروی فاللہ لا یخطا نده پت علاللہی منهم فاللہ تعالی بانده دو دوینا شیرن هیسید لیمانی الملک اليوم دی چا دا بات چایی نن دی چایی خیارا دی نن بات چایی چا دا پاردنن تیسو بجواب ورنے که آواز بوشی لِللَّهِ الْوَاحِدِ اللہ الله دا پارباد چاہی دا چا اللہ یوازی دے یو دے زور ورد پار چا اليوم نن ورز با تجزا بدل ورکولیشی کلو نفس هر نفس بما بے ما کسبت دے آغا عمل چاگی لا ظلم اليوم پیاتی نشتان این اللہ یقنا اللہ تعالیٰ صریع و حساب زر حساب کوون کې دیوه انزرو همم او ره ورک لځوی ته یومل آاض پې د ورځې د نېپتنا ورځ نې د آپته ګډیر دی اووررض د ن پتناېل پلووبو کله چې زړونه په د غختېله دهناجرې د غټوم مرو سرهوي نه دا مري کې دا غټه ده دا از قلوب کله چې زړونه لد الحناجر ایفا دوه وتم د مری سروی لړ په خفغان مری توکي کاظمینا ډګوی د غمنا مال الظالمینا نه غوی ظالمان ولر من حمیمن ای سوق دوست گرم زړې په خوشی ولا شفیعن یطا او نه سفارشی چې دا خبر منلی شي دات سفارشی نشه خبر منلی شي او داسې ګرم دوزني شه په دغه کوچي یالم ویګل پاکو اده خاينه تل اعینی پپټ نقصان در سترګو باندې خائنتګر سترګو باندې چې نقصان نه کوي پټ وما تو قصور او هغه چې پټوي سینې د مخلوقات تامین الله خبر والله الله تعالی چې دې يقضي بالحقې فیصله به په حق سره پورا پیس اللہ بکی پورا بور کی حق لارا والدین آو کسان چی یدو اونا دوی ترین حاجتون غواری یدو اونا مدد تی غواری حاجتون تی غواری من دونی ہی بید اللہ نا سیوا اللہ نا لا یقضون دی شئیل نشی پورا کولی حسیس پیسلی نشی پورا کولی نشی, کو نشی یو الله عرض پورا کی حق لارا ان اللہ یکن اللہ تعالیٰ هو السمی الاول هر څه د الله پاک اوری او هر څه د الله پاک ویني او لم یسیرو عاده نګرزی ال ارض او ملک په زمکه کې په دنیا کې وینذرو نو چوغری دوی دایفه کان چې سره گاوه عاقبت اللذین انجام بیا کسانو کانو چود من وین قبلهم چاغیو دین مخ کې کانو آوی هم شد من هم دیر سخت دو دوینا قوتاً پا تاکت کے پا مت قوت کے و آثاراً پیل ارد او دیرون نفو والاو پا ملک کے عبادی فا اخذهم اللہو نعونیون اغوی لر اللہ تعالی بی ذنوبیهم پا سبب دی او نشت دے من اللہ دی اللہ تعالی نمی واقین اس پچکون کے واق پچکونکے را علی کا دا بے انہم پا دی وجہ چھ یقیناً دوئی کانت راتلل بردوئی تا راتلل بردوئی تا رسولوهم پیغمبران بے اللہ بیل بینات پا اخکارا حکمونو سرا پا اخکارا سرا پا کفرونو دوئی انکار کولو پا اخدهم اللہو نعونی والدوئی لرا اللہ تعالی انہو یقیناً اللہ پاک قویون قوت والا دے شدید العقاب سخت عذاب ورکون کرے ولقد ارسلنا ايقینا لي غلمونغا موسی علیہ الصلات والسلام بیایاتنا بموجزات زمون سرا وسلطان مبین او دلیل اختار سرا الافرعون قراون تا وهامان وهامان تا وقارون وقارون تا فقالو نو دی اوی لساہرون کذاب چه دا جدو گردی درو جندی موسیٰ علی سلام یادی فلما نو هر کل چې جاہم چه راغی دویتا راؤو دویتا بالحق حق من اندنا زمونگ دی طرفنا زمونگ دی طرفنا حق راؤو دویتا قالو اوی دی خلقو پی راؤنیانو اقتلو قتل کئی ابناء اللذینا زامن دی اغا آمونو چی ایمان راوړو ما او خود د پملګر کیاږي د موسی الصلو الله علیه و سلم پملګر کیاږي څو ملګری دا کی بچی مړکای او جوندی پریرای واستحیو منا حیات واخلای النساء هند زنانو دودینا نه بیزته د پر او ساده جوندی پریرای واما کای ذل کاطرینا او نده چلول د کاکرانو الا بی ضلال مگر په بربادای کی تباہی کی وقال فرعون او او وی تراون ما پرېګ دی پرېګ دی ما لرا, قتل کم کم موسا موسا سلام لرا او قتل چې او قتلکم مړکم موسی موسی عليه السلام لرا وال والیدو رببه او دې دې مدد واړې دې خپل ربنا دې مړکم دې خپل رب ته आवाज کې بایتي کې زرا نه اني یقینا زو کراون وی اخافو يريګم ايوبدل دينكم چې بدل بکړې ساسو دین او این یو ظهره پیل ارضیل پساد یا وقت کارکڑی پا ملکی پساد کول یا پو بدل دین اوران کی یا دنیا کی بیت پاکی پیدای کی داد حل با هر باطل پرس دا خبره دا آغا وقتنا دا پیران بچیو سموئی دی توحید یا مولانا سی بیانی از پرس علم بیانی الک پسادی جو کڑی دی لار جدا کړی دی او دین در لوران کا او ما کا خبر کئی وقال اووی موسالی صلاح موسالی صلاح انی اوستو یقیناً ما فنائی خوختلی دا زپنا ولن بی ربی ربزماتا و ربکم او ربستاسو تا من کل متکبرین بی هر کبر کونگی هر متکبرنا لا یؤمنو ایمان نلری بی یومی الحساب ورز بی ایساب دا قیامت وقال اوویل الرجلن یو سڑی مؤمنون چا مؤمنو وَقَوْ پر ایمان باندید زړګي مضبوط وو من आले تراونا د قرانه دي تراونا د قران د خپلوان دي تراونا یو قص پاسي دو الله پاک مدد کوي د خپل حق پرستو یکتمو چې پټو دو ایمان او یعنی زړګي ایمان خپل ساتلو اوازو او تقتلونا حياتاس او وجن تاسو قتلوي رجلن یو سالي اي يقول چاوي ربي الله هو چرب زما الله دی وقد جا ا کوم یق راغلی د تاسو تا دلبيیناې پخ کارموننو سره م ربې کو مستاسو د رب د طرفناغ سړی ووج چې گنا نور سرنی چې صرف دا وجه زما رب الله دی مددگار اللله دی په ووج کو او که چرته وي دی کا بند د رووج عليه ه نو پ باې دی وبال د دروغ د تزابد عذاب د د د د روغ ورکړی شي وا ان یکو صادقا او کچرت و دې رښتینی یوسبو کوم نوبر سیګه تاسو تا باز الزی باز دې اغي عذاب نه یعیدو کوم چې دې وعده کوي تاسو سرا ان الله یکنن الله تعالی لا يهدی هدایت نو ور کوي توفیق نو ور من اغه چا ته هوا چې اغه مسرفن یا حتن تیر دونکو مشرک وی کذاب دروجن وی ډېر الله توفیق نو ور کې اګه د سمې یا قوم ای زمانہ قومه لکم الملکو تاسو د پاره باید چاید الیومنا نن تاسو واټارانی ظاہرینا زورور یی په العذی په دی ملکه پمین سورنا نو سو بمون سره مدد وکړي مم باسي الله يا عذاب الله تعالی نا ان جاءنا کچې تراشي مونږ تا سو بمو بچي بیا قالوا وي فرعون فرعون ما عليكم ذو راي نذركم تاسوتا نه خايم تاسوتا الا مگر خايم ما ارا اغه چه ذو دینا ما زراي در زراي در کړدا ما رائے در کړی د تاسو تا اغه خبر کوم چې زو پاګي باندي ویګم ما اوری کوم نه خایم تاسو د مانا رائے نظر کوم تاسو تا الا ما ارا مگر اغه کې ما لیدل لري کوم کې خیر خیر مومم اغه تاسو توایم و ما اهدي کوم او نه خایم تاسو تا زو الا سبيل الرشاد مگر لا د کامیابی دا کراون ویخه وقال اللذی اویاغ کس اغسری آمن چیمانی راوڑیو یا قومی زمان قومی اینی یقیناً زو اغاپو یریگم علیکم پتاسو بانبی مثل یوم الاحزابی وشاند ورز دو اغدلو زدیانو اینا تو علا دلی وی زدیان دلی اغدلی احزاب جا غیون دیگور پتاسو یریگم اغدلی سوک وی مثل داب قوم نوحیل فشان د حال دقوم من وال السلام وعادن وَثَمُودَ د عادیانو وسمود او دسمیانو وال الذيناو د کسانو من بعد چې ددوننه روسته ومال الله او نهدي اللَّهُ پا يريدو چې غواړي من نه غواړي الله زلم للععباد الله پا زیتي نه کوئ وياقومي اوايزما کوما ان ني يقينا ذا عقاب ويرغم عليكم بالتعصب <سؤال> اندي يوم التنادي دورز د چغي وقلو فريادنا بكوي گ تنات چغي بوائي يوم تو اللون يوم تو اللون مودرينا باغ اورچي او بغرزو تاسو شاطون کي تيخ تبكوي شاطون وي ما لك من الله نبوي تاسو لرد الله دے طرف نا من عته من هڅ بچ کوون کې و مع يضل لللهغ او اغ سوو چې الله پا کې بلاري خغ فما له فمالهغ منهاد نشتغ له ه دایت ورکون کېسمون کې والله قد جااکم او یقینداغ لو تاسووت تا یوڅ په ی س بال سلاات اوسلام من قبللو ددين مخکې بالبناې پکاره مجهو سره پکاره خوکنو فما زلتم نو هميشه تاسو په شک په شکې مما جاءکم به داغي نه چراول تاسو تا کوم دین تاسو راول او راغلو پاغي تاسو هغه ی شک په شک کولو حتا ترغي پوره اذا حالت چکل هغه وفات او مرشئ يو سبحانه والسلام قلتم نو تاسو اويلا لن يبعط الله اسکل برا انيږي الله تعالی مم با دی حدا د نورستا رسولا پیغمبر بل هغه لا نورږي څنګه راوي کذالکم دغه شانده یو ذل اللهو ګمرا کئ الله پاک دلاري کئ من اغه چا لره هو مشرکن چې هغه د حد ن تیری دن کی تیریږي مرتابن او کو ش الذین اتسن یجادلونک جګړې کوي په آیات الله په آیتونه د الله تعالی کې به غیر سلطانن به غیر دلیلنا عطا کوم چراغ لیوی دوی تا به دلیل جګړې کوي کبر مثل ارقد د تا جګړې د غصه بنے ولیا الله په نه ز الله تعالی کبرا متن غس د ووججه دا جګړ چې تاسو کوئ ان د الله پې دلهلهند الذي نه آمنو او پهنی د ممننانو کهذا لکه یتبا الله او دغه شانېمهر وي الله با اللهې قلب په هرر زړ بااندې متقبب برن چې تبر کوون کېيجببار ان ور ختاره کوون کي ځان خپل جوورور رختاره ک چې ځ م دغې په ژونو الله مهر وي وقال تراونو اووی الفراون یا حامانو اے حامانا یا حامان نبنو لی اے حامانا جوڑ کر مالا جوڑ کر ماتا سرحن یو بنگلو چتا گنگ بنگل لعلی دید پارا چه اب لوگو چه اور سمزو الاسباب پا دروازو تا برو خیجن برا اسباب سماوات دروازو دی اسماننو تا فا اطلعا فا اطلعا الى اله موسى نور اخکار بشم اطلاب و اخلم او بخیجم اله اله موسى طرب ده اله موسى تا و اینی او یقین انظر لا اظنه خامخاق بمانکن پا دبانده موسى بانده کاذبانده دروجن وکا ذالک اون دا غشانده زویه نخسته کده شویده لیه تیره آونه کراونتا سوء و ناکار عمل د ده بد عمل ده ده کئی بده و تخخکاری و صدانی او بنکده شویده ده ده حق دلارینا و ما کئی دو تیره او نو چل ولده تیره آون الا دی تباب مگر پا تبایی که پا حلاکت که